Kita lanjutkan kajian kita Riyadhul Salihin Sudah memahami bab ke-28 Bab tentang Satru Awratil Muslimin Wannahyu an isya'atihah Ligayri darurah Bab tentang menutup Aib Saudaranya kaum muslimin dan larangan untuk menyebarkan aib saudaranya tanpa kondisi yang mendesak kondisi yang darurah yang darurat kita sudah memiliki hadis-hadis yang diketengahkan oleh muallif tepatnya pada hadis yang kedua atau secara urutan adalah hadis ke-241 Seluruh haditsnya sejumlah empat hadits dan semuanya dari sahabat yang satu yakni Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah menyatakan aku telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam Istilah sami'tu Yang diterjemahkan dengan saya Mendengar Kalau kita mengetahui Secara terjemah memang demikian Tetapi secara ilmu Mustalah hadith Adalah aku mendengar langsung Dari Rasul Tanpa perantara Bukan aku dengar dari fulan Yang fulan tadi dengar dari Rasul Maka itu melalui orang kedua Maka tidak bisa dikatakan dalam hadir Sami'tu Tapi langsung dari Rasul SAW Maka barulah dikatakan Sami'tu Aku telah mendengar Mendengar secara langsung Tanpa perantara kalau, tan kalau dengan perantara mungkin Akhbaroni telah memberitakan Kepadaku atau haddhasani Telah menceritakan kepadaku Nah Adapun dengan istilah aku telah mendengar berarti mendengarnya secara langsung dari lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul beliau menyatakan kata yaqulu dengan qala itu sama apa bedanya siapa yang sudah belajar bahasa Arab Qala fi'il madhi Telah berkata Yaqulu fi'il mudari Nam Suatu perbuatan yang sedang terjadi Atau akan terjadi Nam Maka kok ada kata qala ada kata yaqulu Apa bedanya Padahal sisi arti adalah sama berkata tapi kalau yang menyatakan Rasul Diistilahkan dengan bersabda Nam Maka bedanya Kala adalah fi'il madhi Sedangkan yakul adalah fi'il mubarak Yakulu Berarti Rasul yang menyatakan Kalau kala yang di depan Tadi adalah Abu Hurairah Kala Samiktu Rasulullah aku telah mendengar kata Abu Hurairah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu bahawa beliau bersabda kullu ummati muafa kullu diartikan dengan semua atau bisa diartikan dengan setiap kullu ummati semua atau setiap ummatku muafa kita lihat bagaimana yang didefinisikan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah pada syarahnya. Kata beliau "mugaafa" iaitu "qat'afa"um Allah azza wa jalla. Allah telah ampunkan, Allah telah maafkan mereka. Mereka di situ adalah umatnya Rasul saw. Iaitu kaum Muslimin. Setiap umatnya beliau dimaafkan. 6. Illal mujahirin. Kecuali kaum mujahirin. Mujahirin bentuk kata jamak yang bentuk tunggalnya adalah mujahir. Kata mujahir berasal dari kata jahr jahr jahrun pernah dengar istilah ini salat jahr ini salat sir kalau salat jahr berarti yang salat suaranya atau bacaannya dikeraskan atau terdengar sedangkan salat sir adalah salat yang bacaannya dilirihkan pelan al almujahirin berarti orang yang melakukan Perbuatan dengan terang-terangan Apa maksudnya Kata Syekh Ibn Taymin Rahimahullah Hum alladhina yujahirun Bima'siyatillah Azza wa Jalla Mereka yang yujahirun Yang terang-terangan Bima'siyatillah Dalam melakukan bentuk dalam melakukan kemaksiatan kepada Allah Melakukan bentuk pelanggaran-pelanggaran Apa yang telah dilarang oleh Allah Dia lakukan terang-terangan Tanpa ada rasa malu Bahkan mungkin Sampai mengantarkan kebanggaan Merasa bangga ketika dia melakukan dosa Maksiat Itulah al-mujahir Atau jamaatnya Mujahirin Kullu ummati mu'afa Setiap umatku dimaafkan oleh Allah Illal mujahirin Kecuali mereka yang berbuat Dosa, maksiat Dengan terang-terangan Wa inna minal mujahirati an ya'malar rajulu bil lail amalan dan sungguh minal mujaharah termasuk dari perbuatan mujahar perbuatan melakukan dosa dengan terang-terangan maka beliau berikan contohnya di sini maka di sana padanya kata min minal mujaharah Termasuk Atau diantara bentuk Melakukan perbuatan secara terang-terangan itu adalah الرجل. Dimana ar-rajul Orang laki-laki Tapi maknanya adalah seluruhnya Baik laki-laki maupun perempuan Seseorang Ya'mal Melakukan amalan Dengan suatu amalan Billail Yang dia lakukan di waktu malam kemudian ia kemudian ketika pagi harinya keesokan pagi harinya waqad satarahu alaihi padahal Allah jalla wa telah tutupi kesalahannya tadi untuknya nah antum berikan tanda garis sebelum waqad dan setelah Satarahullahu alaihi Sehingga ketika pagi harinya Padahal Allah subhanahu wa ta'ala Telah tutupi kesalahannya Fayaqulu Kemudian tiba-tiba dia Menyatakan Dia berkata Dia bercerita Ya fulan Wahai fulan dia bilang, dia cerita kepada temannya, amil tul barihah. Aku tadi malam berbuat kada wakada, berbuat ini, berbuat itu, dari jenis-jenis dosa maksiyah. Aku tadi malam ke kafe karaoke. Aku tadi malam main perempuan. Aku tadi malam Minum khamar Aku tadi malam Melakukan transaksi Jual beli narkoba Jumlahnya puluhan juta Aku tadi malam Kada wa kada nah. Wala'iyyadubillah Ya fulan Amiltul bari hata kada wa kada Wa bata Sementara di malamnya bata artinya malam sebagaimana ka kalian pernah dengar kata mabit Mabit di muzdalifah menginap di muzdalifah ya maka bata artinya tadi malam yang padahal tadi malam yasturuhu rabbuh رب-nya Rab telah menutupinya aibnya dia berbuat seperti itu padahal sudah Allah tutupi. Tidak ada yang tahu kalau dia tidak ceritakan. Naam. Wa kemudian di pagi harinya yaksyif. Dia kemudian bongkar. Dia buka. Dia beberkan, dia ceritakan. Yaksyif. Pernah dengar namanya kitab Kashfu Shubuhat Ya Kashfu artinya membongkar Membuka Ya Yakshif Dia bongkar, dia ceritakan Tidak ada yang tanya, tiba-tiba Kemudian dia cerita maunya sendiri Sat Satrallahi Satrallahi anhu Penutupnya Allah Kepada dia Allah sudah berusaha menutup Padahal itu perbuatan aib Hambanya Perbuatan dosa dari hamba tadi Allah sudah berusaha tutup Tetapi dia bongkar sendiri Di situ ada kata satrun Ya, satrallah Satara artinya menutup Pernah dengar kata sutra? Sutroh adalah sesuatu benda yang ditempatkan di depan orang solat yang tidak boleh dilewati antara dirinya dengan sutroh tadi. Nah, maka sutroh adalah penutup. Nah, Wakat Wayusbih Yakshif Saterallah Yaalehi dan di pagi harinya tiba-tiba dia membongkar dia ceritakan penutupnya Allah kepadanya salah siapa itu salah dia sendiri nah artinya kalau dia berbuat dosa tidaklah dia merasa malu yang sepatutnya demikian tapi model olah yang seperti ini adalah dia merasa senang, bangga dengan perbuatan dosanya Maka kata Syekh Ibn Taymin Rahimahullah Orang yang terang-terangan dalam berbuat Maksiat itu terbagi Menjadi dua bagian Al-awwal Yang pertama An ya'malal ma'asiyah Wahuwa Mujahir Biha Dia berbuat Maksiat Dengan terang-terangan Fayak maluha ammanas. Dia perbuat di depan orang banyak, di depan orang lain. Wahum yang duruna ilai. Alam keadaan orang-orang tadi melihat langsung perbuatan dosanya. Nam, hada la syuk, anhu leis bi'afiyah. Maka jenis yang seperti ini tidak diragukan lagi bahawa dia tidak dimaafkan. Mengingat pada awal hadis disebutkan setiap umatku dimaafkan kecuali kalau dia berbuat maksiat dengan terang-terangan. Karenahu jarra 'ala nafsihi al-wail. Sebab dia tidak dimaafkan karena dia menyeret dirinya sendiri kepada al-wail, kepada celaka. Wa jarrahu 'ala ghairihi aiza dan di sisi lain menimbulkan dampak Dia menyeret orang lain juga Bagaimana bentuk Menyeret orang lain Maka diterangkan lebih lanjut oleh Syekh Bahwa menyeret dirinya sendiri Dikarenakan dia dolaman nafzah Dia telah melakukan kedoliman terhadap dirinya sendiri Menganiaya dirinya sendiri Haythu asallah wa rasulah Tatkala dia durhakai Allah dan rasulnya Maka sikap mendurhakai Allah dan rasulnya Melanggar dari apa yang telah Allah haramkan Berarti hamba telah mendolimi dirinya sendiri Kullu insani ya'si wa Rasulah setiap orang setiap diri yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya fa innahu zalimun li maka berarti dia mendzalimi terhadap dirinya sendiri Buktinya Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah tepatnya pada ayat ke-57 wa ma zalamuna dan tidaklah mereka itu mendolimi kami, kata Allah. Mereka berbuat dosa seperti itu, tidak menganiaya kami, kata Allah. Walakin kanu amfusahum yudlimun. Akan tetapi mereka sendiri yang mendolimi diri mereka. Jadi Allah tidak terkena dampak kerugian apapun ketika hamba melakukan pelanggaran. Jangan merasa dia tidak mau taat, kemudian Allah dirugikan. Sama sekali tidak. Maka kembali kepada dirinya. Maka diibaratkan oleh Syekh Ibn Thaemin rahimahullah, "Wan nafsu amanah indak. Maka jiwa itu amanat di sisiMu. Wajib bagimu untuk engkau pelihara." dengan sebaik-baiknya sampai beliau misalkan sampai-sampai sepertinya engkau memiliki peliharaan domba kambing dan semisalnya maka engkau akan pilih siapa penggembalanya yang engkau amanati agar selamat kambing-kambingmu dengan orang yang amanat tadi maka demikian pula dirimu ketika engkau tidak bisa jaga kepada siapa engkau amanahkan tadi Maka akan rusak dirimu Maka yang bisa menjaga diri kita Penggembala diri kita Yang menuntun kita kepada kebaikan tadi adalah Al-a'malus salihah Amalan-amalan yang baik Sebaliknya yang membinasakan kita adalah Al-a'malus sayyihah Penggembala yang jelek Adalah amalan-amalan dosa Naam Demikian kata beliau mendolimi terhadap dirinya sendiri dan juga orang yang melakukan dosa tadi akan menimbulkan dampak pengaruh atau menyeret kepada saudaranya. Bagaimana demikian kata beliau karena manusia karena orang itu apabila dia lihat saudaranya melakukan maksiat hanat fi nufusihim kecenderungan hati itu kepingin niru sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat 6 Allah sebutkan pada ayatnya 6 inna nafsa inna nafsa sesungguhnya jiwa itu la ammarudun bisu' Benar-benar menyuruh atau memerintahkan kepada perbuatan keji, perbuatan dosa, asuk Sehingga kalau terpancing dosa, itu lebih mudah Dibandingkan orang untuk narik kepada yang baik, narik kepada ketaatan, berat Ngajak ta'lim, sulitnya luar biasa Harus dirayu, ayo ta'lim, Masya Allah, Alhamdulillah supaya sibuk dengan ilmu ni nam diajak ini ada kitabnya ini ayo coba kesempatan berwaktu di sana ada pahalanya duduknya tidak sia-sia dirayu dibujuk walaupun bukan membujuk untuk dosa membujuk untuk kebaikan tapi beda ketika dosa tanpa diajak langsung responnya begitu cepat panggung, musik enam tanpa undangan berduin-duin sampai yang naik kendaraan melihat ada panggung di pinggir jalan langsung berhenti enam demikian bentuk-bentuk dosa yang lainnya tanpa undangan tanpa harus bersusah payah ngajaknya sudah berusaha sampai sekian kali kita mengajak kepada kebaikan yang hadirnya pun juga kadang-kadang ya alhamdulillah kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi beda prosentasenya ketika amalan itu amalan dosa mungkin sepuluh kali lipatnya mungkin bahkan lebih dari itu. Nah, ini menunjukkan bahwa kecenderungan jiwa itu seperti tadi. Nam. Sehingga dengan amalan maksiat, amalan dosa Hanat fi nufusihim Membuat kesenangan atau kesukaan pada jiwa mereka Sehingga akhirnya mereka ikut meniru berbuat semisal orang yang mencontohkan tadi Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan pada ayatnya tentang keluarga Fir'aun dalam surah Al-Qasas ayat ke-41 tepatnya waja'annahum waja'annahum a'immah dan kami telah jadikan mereka a'immah pemimpin-pemimpin yad'una ilannar yang pemimpin tadi mengajak kepada annar ada Promotornya ada yang mempelopori untuk mengajak kepada an kepada dosa. Wa yawmal qiyamati la yunsorun. Kelak balasan kata Allah di yawmal qiyamati dia la yunsorun. Dia tidak ditolong. Enam. Dan ternyata dosa tidak berhenti begitu saja bagi dirinya. Tetapi kepada lainnya sampai terus berlanjut sampai kalau ditiru dosanya mengalir kepada yang memberikan contoh tadi sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam man sanna fil islam sunnatan sayyi'ah siapa yang memberikan contoh sanna memberikan contoh fil islam memberikan teladan dalam islam sunnatan sayyi'ah dengan contoh atau teladang yang jelek Fa'alaihi wizruha Maka Yang memberikan contoh akan mendapatkan dosanya Tentunya Wa wizru man amila biha Dan dosa dari orang yang menirunya Kalau yang niru satu Maka dosanya terlimpah kepada yang mencontohkan tadi Kalau yang niru dua Dosanya dua orang tadi juga kepada pelaku. Yang mempromotori tadi Tiga, empat, dan seterusnya Dan dosa dari yang menirunya tadi Terus ber berkelanjutan tadi Bertambah-pertambah-pertambah bertambah, bertambah tadi Sampai yawmul qiyamah Betapa besarnya dosa yang dia kumpulkan Disebabkan karena dia Memberikan fasilitas dia berta'awun 'alal itsmi wal udwan pertolong menolong dalam urusan dosa dan permusuhan dia merintis dalam urusan dosa nah. Kemudian kata beliau rahimahullah maka orang yang melakukan itu Sebagian dari manusia tadi tentu disebabkan karena dua sebab. Disebabkan karena dua sebab. As-sababul awal sebab yang pertama ayyakunal insan ghafilan saliman la yahdamu bisyai sebab dia terseretnya tadi adalah karena dia lupa nah, dia tidak mementingkan tentang amalannya yang penting dia ikuti perbuatan dosa tadi nah, sehingga kau dapati orang yang berbuat sejiah kemudian eh, tanpa dia sadari atau dia merasa beban kemudian dia ceritakan Dari ketulusan hatinya Artinya dari kepolosannya kemudian dia ceritakan Dalam kondisi dia ghafil, dia lupa, dia tidak tahu Bahwa yang dia tiru tadi adalah perbuatan dosa Sebab yang kedua An yatahadz bil ma'asih dia ceritakan maksiatnya yatabajjah etabajjahan wastihtaaran bi'azamatil khaliq wal 'iyad Dia berbangga, dia mengikuti hawa nafsunya di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian dia merasa bangga menceritakan kemaksiatan tadi kepada lainnya. Fa Maka mereka ini kata beliau, wal'iyadulbilah, sharul aksa sejelek jelek jenis yang disebutkan. Jenis yang kedua adalah sejenis jelek dari makhluk karena dia orang yang tidak mahu menerima dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala untuk dimaafkan, untuk ditutupi dari kesalahannya. Nah <tuh> Falhasil Maka pada kesimpulannya kata beliau Menasihatkan Yang bagi lil insan An yatasattar Bisatrillahi azza wa jalla Tidaknya seseorang itu Mau ditutupi Dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala Tutupi baginya Allah mastur aurati Wa amin rawati Salah satu dari doa pagi dan petang, Allahumma stur aurati. Ya Allah, tutuplah auratku. Wa amin ra'ati dan amankan dari segala bentuk kejelekan-kejelekanku ya Allah. Nah. Dan seterusnya dari doa-doa pagi dan petang. Mudah-mudahan yang hadir selalu ingat dengan Doa pagi dan petang setiap harinya diamalkan ya ahlussunnah nah wahai ahlussunnah maka hendaknya terus berdampingan dengan zikir kepada Allah subhanahu wa taala zikir yang disyariatkan di antaranya setelah salat Termasuk zikir yang juga diajarkan selain itu oleh Rasulullah SAW Doa pagi, doa petang Doa masuk ke dalam masjid, keluar masjid 6. Keluar rumah, naik kendaraan Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi 6. Doa sebelum tidur, doa bangun tidur Maka jangan digampangkan Maka hendaklah diingatkan yang mudah-mudahan insyaAllah fashol dzikir kepada antum insyaallah semua sudah mengamalkan maka diingatkan bagi yang lupa hendaklah dijaga zikir setelah salat pun dipentingkan sampai selesai kalau belum hafal dihafalkan bagaimana zikir yang sahih yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk juga zikir halallahu alhamdulillah Allahu akbar dengan menghitung dengan jari jemari demikian 6 10 kemudian sampai 3 kali 30 kemudian 31 32 33 demikian tata caranya dan demikian pula eh, bagaimana yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian kata beliau Selain hendaknya setiap diri menjaga Dengan apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tutupi Maka hendaklah dia memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dia bersyukur kepada Allah Allah memberikan kemaafan Dari lafad hadith Kullu ummati mu'afa Bersyukurlah kepada Allah Rabb kita yang memiliki sifat selalu memaafkan kepada hamba-Nya selama hamba itu bisa dimaafkan. Yang ketiga kata beliau an yatuuba fi ma baina huwa wa baina rabbih, adalah selalu melakukan taubat antara dirinya dengan Allah dari kemaksiatan-kemaksiatan yang telah dia lakukan, dosa-dosa yang telah lalu. Kita selalu padanya dosa, maka hendaklah kita bertaubat kepada Allah. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita untuk bertaubat, dan beliau telah meneladani, telah berikan contoh Stegofar kepada Allah tidak kurang seratus kali dalam sehari semalam, padahal beliau maksum diampunkan dosanya oleh Allah. Dan kalau dia telah bertaubat kepada Allah, maka Allah telah tutupi baginya di dunia dan di akhirat segera dia perbaiki dia introspeksi kalau tadinya dia buat salah dan alhamdulillah yang lain tidak tahu segera dia akhiri dan kemudian dia segera introspeksi dan dia perbaiki jangan kemudian berperang sangka ya sudah di kan ditutupi tidak ada yang tahu ya nah, sudah kesempatan berbuat lagi berbuat lagi toh nanti kan ditutupi selama kita tidak cerita nah, jangan bukan demikian maksudnya melainkan terus melakukan taubat kepada Allah tidak jemu-jemunya Sampai Allah SWT wa wafatkan kita Nam itulah makna hadith kedua Kita lanjutkan hadith yang ketiga An Nabi Hurairata radiyallahu anhu Anin Nabiya sallallahu alaihi wa sallamakal Iza zanatil amah فتبين زناها، فاليجلدها الحدة، ولا يترب عليها. ثم إن زانت الثانية، فاليجلدها الحدة، ولا يترب ولا يترب عليها. ثم Inzānat al-thalithah, fāl ybi'ha walā bḥabl min shār, muttafaqun alaihi. Kembali Abu Hurairah radhiyallahu RA taalaanhu membawakan riwayat untuk yang berikutnya dari Nabi saw bahwa beliau sabdakan: Iḍa zānatil amah, apabila al-amah. Al-ama artinya budak, budak wanita. Alifnya fathah, al-ama, a, ah, bukan bama, bukan ummah, dan mimnya pula bukan tasjid, bukan ummah, tapi al-ama. Apabila budak wanita zanat, zanat. Melakukan apa? Zina Kemudian ada taknya Karena menyesuaikan dengan failnya Dengan pelakunya yakni al-amatu Kalau pelakunya jenisnya mu'annath Dengan tanda tak marbutah Maka failnya juga harus mu'annath Idza zanatil amah apabila Budak wanita melakukan zina atau dengan bahasa halusnya sekarang selingkuh fatabayan kemudian terbukti zinaha zinanya dia fal yajlidha al hadd maka hendaklah dijilid dicambuk diberlakukan al hadd hukum had baginya Diterangkan oleh Syekh Ibn Uthaimin, rahimahullah, al-Amah, beliau berikan definisi al-mamlukah yang dimiliki. Berarti punya pemilik. Siapa pemilik? Majikannya. Yang ini pada sistem perbudakan. Alat itu ba watustoro yang mana diperjualbelikan. Budak tadi bisa bebas Dengan dibeli Berapa harganya Menurut harga yang ditetapkan mau Maunya majikan tadi Secara setelah sepakat Baru kemudian baru dijual Dan kalau yang membelinya membebaskan Maka dia hurrah Maka jadilah orang yang merdeka Tapi selama itu Maka dia adalah al-amah Maka apabila dia Melakukan zina kata Nabi SAW maka dicambuk Adul amah nisfu hadil hurra maka cambukan atau penetapan hukum cambuk bagi budak wanita adalah setengah atau separuh dari ketetapan hukum cambuk bagi hamba yang merdeka berdasarkan firman Allah jalla wa pada surat an-nisa ayat yang ke-25 Fa idza ahsanna fa in atayna bi fahisyah fa alayhinna nisfu maka apabila ihsanna wanita yang menjaga diri dengan telah kawin telah menikah Wain ada nabi fahishah kalau dia kemudian melakukan perbuatan fahishah, artinya zina, faalihinna maka buat mereka nisfu separuh. Faalil muhsanat apa yang diberlakukan pada wanita-wanita yang sudah menikah dari orang-orang yang merdeka. Minal adab separuh dari hukumannya. Nah maka kalau Wanita merdeka yang sudah menikah melakukan Yang mana dia itu belum menikah Masih gadis Zina Maka hukum cambuknya Dalam hukum Islam Dan ini yang berlakukan adalah pemerintah Adalah penguasa Sebanyak 100 cambukan Dan ditambah Diasingkan selama 1 tahun Jauhkan dari masyarakat Muslimin diasingkan selama setahun. Maka kalau begitu budak wanita separuhnya, berarti kalau tadi seratus berarti lima puluh cambuk. Ada pun diasingkan bagi budak wanita, fafidalika kaulan lil ulama. Maka padanya ada dua pendapat dari khalan para ulama. Sebagian berpendapat diasingkan setengah tahun. Sebagian para ulama berpendapat pula la tukor tidak diasingkan. Kenapa? Karena keterkaitan dengan hak syiitnya, dengan hak majikannya. Namp, sampai di sini penjelasannya yang bisa kita bahas. Kelanjutannya, insyaAllah pada kajian mendatang. Sebelum diakhiri kita baca hadisnya bersama. An Nabiul Raja, radhiyallahu anhu, anil Nabi. صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت الأمت فتبين زناها فليجلدها فالجلدها فالجلدها الحد. ولا يثرب عليها, ولا يترب عليها. ثم, ثم إن زانت الثانية, إن زانت الثانية. فليجلدها, فليجلدها الحد ولا يثرب عليها, ولا يترب عليها. ثم, ثم إن زانت الثالثة Al-Fatihah Walau bihablin Min sya'arin Muttafakun alaihi Itulah yang bisa kita bahas Sampai pada Kajian ini Wallahu ta'ala a'lam Wa sallallahu wa ala nabi Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alamin